Gabon. Gabon, bai. Zer pixutara zoaz? Zer garen pixura, meja esker. O hondo da, ni zazpigarrenera. Illa, ila guzti gara. Euria, hasiko du orantxe? Bai, beste bos minututa ta guf. Azte osoan, neuria. Eta biar ere, bai. Bai, orientzun dut irratian. Igan dera arte, Euria. Aizu. Berria zara etxe honetan, ez da? Bai, etorri berria naiz. eta dator hastean, emaztea eta semea etorriko dira bizitzera. Baleku ona da hau, lasaia, argitsua, gainera lorategi eder bat daukagu bean. Bai, niri asko gustatzen zait, auzo hau. Zo. Beno, etxe az dago eta igogailua ere bai, begira. Baina ondo dabil, kaixa pillo bat igo dut, etxa aldaketa egiteko. Bai, baina, pixka bat berritzea ez dago sobran. Bueno, iritsi gara, hau zure pisua ez da? Eh? Ha, bai, bai, seigar na, esker. Bueno, agur.